بسم الله الرحمن <تصفيق> الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وافضل الصلاة واتم التسليم على سيد الاولين والاخرين و... آله وعلى اله وصحبه وسلم وبعد مشكلهنا لكتاب تشيتو تاع ال40 يا ثالث حديثي الثاني في كتاب ال مؤلف رحمه الله تعالى عليه الحديث الثاني حديثي الثاني عن عمر رضي الله عنهما أيضا قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اظ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتي ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد اخبرني عن الإسلام وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد الا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاه وتاتي الزكاه وتسوم رمضان وتحج البيت إن استطعت اليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يساله ويصدقه قال فاخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فاخبرني عن الاحسان قال أن تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فإنه يراك قال فاخبرني عن الساعه قال من المسؤول عنها باعلم من السائل قال فاخبرني عن اماراتها قال أن تلد الامه ربتها وان ترى الحفاة العراة العالا رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبث مليا ثم قال يا عمر اتدري من السائل قلت الله ورسوله اعلى قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم يعلمكم دينكم رواه مسلم هي دي حديثي الثاني اللي pokelewa na al-Imam al-Bukhari na Muslim na riwaya hii imepokelewa na Imam Muslim kutoka kwa hadithi ya Ibn Umar radiyallahu ta'ala radiyallahu ta'ala anhuma baina ma nahnu julus anapokea hadithi kutoka baba yake akisema siku moja tulipokuwa tumekaa pamoja na mtume sallallahu alayhi wasallam dhat yawmin siku katika masiku ibla alayna rajul alizuka ghafla mtu ambaye, shadid bayadh thiyabi alikuwa na mavazi meupe sana sana shadid sawad alsha'r akiwa ana nywele nyeusi sana mtu huyu la yura alaye atharu asafar hakuonekana mtu huyu na athari za safari wala yaarifuhu minna ahad wala hakuna mtu yote alomjua kwamba huyu mtu ni nani hata akaja mpaka akakaa aka mbele yake mtume sallallahu alayhi wasallam fa Faasnada rukbatayhi ila rukbatayhi akajemeza magoti yake kwa magoti yake mtume sallallahu alayhi wasallam wa, wa wadaa kaffayhi ala fakhidayhi kisha akaweka vijembeke vyemkono manake akajipakata katika mwenyewe akajipakata akaweka mkono wake katika mapaja yake yeye mwenyewe, mwenyewe, mwenyewe. waqala kisha akasema ya muhammed e muhammed akhbirni ani alislam namiie kuhusu uislamu nini uislamu faqala rasulullah sallallahu alayhi wasallam ntume akasema kujibu kumwelezea nini uislamu lau mtu ataulizwa leo hii nini uislamu elezea uislamu kwa elaiza nini uislamu nini maana uislamu mtume sallallahu alayhi wasallam akaeleza kwa maneno mafupi akasema alislamu uislamuni antashhada an la ilaha illa allah wa anna muhammada rasulullah uislamuni ushudiaa kwamba hapana mola apasaye kuabudiwe kwa haki na kuwa muhammad ni mtume wako mwenyezi Mungu wa tuqeema as sala uislamu fi ath usimamishe sala wa tii zakat na utoe zakat watasoma ramadhan na ufunge mwezi ramadhan watahujja albayt kisha uweze kuhiji katika jumba la Mwenyezi Mungu la Kaaba inistata ila sabila fare utakapoafikiwa utakapowezeshwa kufanya hivu qala sada Omar radiyallahu ta'ala akaambia Mtume sallallahu alaihi wasallam sodaqt umesema kweli kwamba uislamu ni hivyo ulivoeleza Umar radiyallahu ta'ala anhu anasema fa ajibna tukastaajabishwa sana tukashangaa sana yas'aluhu yeye yuiwauliza sali wayusaddiquhu kisha ana yani Yaya, ni kama anauliza jambo anil iman basi nambiye, kusu imani imani nini ya rasulullah ala antu min billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal wa yawmil akhir wa bil qadri khairihi wa sharrihi akamwambia kuva imani ni kumwamini mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na malaika yake na vitabu vyake na mitume yake na siku ya mwisho na uamini ya khairin ya sharri akasema kwamba hapo umesema kweli qala fa akhbirni anil ihsan akasema niambie kuhusu ihsan qala an ta'budallaha ka annaka tarah ni muabudu mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba unamuona fa illam takun tarah ikiwa wewe basi umuoni jua kwamba yeye anakuona wewe qala fa akhbirni anis saa qala akasema kwamba niambie kuhusu kiama nini kiama Mtume sallallahu alaihi wasallam akajibu mal mas'ulun anha bi'ala minas'ail mu'li zawaji na anayeuliza hajui lolote si wewe mwenye kuuliza wale wala mwenye kuulizwa anaejua kwamba kiyama itasimama lini na itakuwa katika siku gani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pekee yake ndiye anaejua qala fa akhbirni an an, an, an, an kasema nambie kuhusuiana na alama za kiyama ni zipi alama za kiyama qal antalid almatu rabbataha akasema ni kwamba amzae mjakazi sayidi wake bwana wake wa antara alhufata na uwaone wale wanaotembea miguu mtupu uchi alala ambao ni watu maskini Riaa shai, ambao asili yao ni wachunga wanyama ni wachunga wachunga wale mifugo yatatawaluna filbunyan wanashindana katika kujenga ma, ma, majenzi au majengo makubwa makubwa Thum thumma tala kisha yule bwana mwenye kuuliza akenda zake fala bithamaliyan sema tukakaa muda kidogo thumma qala kisha mtume sallallahu akasema kumuuliza Umar ya Umar ewe Umar je wamjua manisa'il nani huyu mwenye kuuliza masali haya qulullahu wa rasuluhu a'lam nikasema Mwenyezi Mungu na mtume wake Ndiyo ndio ujua. qala akasema fa innahu jibril huyu ni jibril aliyokuwa akiuliza masali. ni jibril atakum yuallimukum dinukum amekuja kuwafundisheni dini yenu rawahu musli hadithi hii apokelewa na imam musli na ina faida nyingi katika hadithi hii katika maelezo kama nilivyosema kumbuka tunaelezea maelezo ya Sheikh Abdul Muhsin bin Abbad Badr Amelezea katika maelezo ya hadithi hii faida ya kwanza kabisa ambayo kwa muhimu kuhusiana na hadithi, hadithi. hii ni kuwa hadithi hii hadha hadithi hii yaitwa hadithi ya Jibril impokelewa kutoka kwa Omar radhiyallahu ta'ala anhu hii hadithi ni hadithi ya jibril imepokelewa kutoka kwa umar ta'ala na amehitaja imam muslim katika kitabu chake amehitaja yeye pekee yake imam muslim bukhari imam muslim ndio aloweza kuiweka katika kitabu chake imam muslim ameweza kuweka hadithi hii katika kitabu cha sahih muslim ambao tunajua kitabu cha cha sahih muslim ama imam bukhari alitaja hadithi hii lakini kupitia riwaya nyingine ambayo ni ya ya abi huraira hadithi ya abi huraira imam an-nawawi al-imam an-nawawi rahimahullah Amefungua kitabu chake hiki cha 40 hadithi 40 kwa hadithi ya innamal a'mal bin niyyat ambayo kama tulivyosoma na tulivyowaona tangu awali kwamba hadithi ya kwanza imefunguliwa vitabu kadhaa na baadhi ya wa wanazuoni na Imam Nawawi pia vile vile alifungua kitabu chake cha 40 kwa hadithi ya innamal a'mal bin niyyat ndio hadithi ya kwanza katika sahiha al-Bukhari نا امام البخاري ثنا بحديث عمر في قصه مجيء جبريل اليك حديث يا ثاني ني يا جبريل حديث يا جبريل رضي الله عليه السلام الى النبي صلى الله عليه وسلمpale alipokuja kwa mtume sallallahu alayhi wasallam نا حديثي يا جبريل هو أول حديث في صحيح مسلم هي ديو حديثه الاولا كنيومه na kitabu cha nani cha imam bukhari Imam Bukhari amefungua kwa hadithi ya innamal la lakini Imam Muslim amefungua kwa hadithi ya Jibril hadithi ya ya Jibril kuja sallallahu alayhi na kumuliza kuhusiana na Uislamu na Ihsani na hii hadithi kwamba Imam Muslim amefungua nayo kitabu chake cha وهو اول حديث في صحيح مسلم هي دي حديثه الاول وقد سبق سبقه إلى ذلك الإمام البغوي في كتابيه شرح السنه ومصابيح السنه فقد افتتحهما بهذين الحديثين نعم تنجليوا ان امام بغوي كتابه كتابياته في شرح السنه ومصابيح السنة امام بغوي امفغوا كتابياته في هيفي بيويلي بالحديثي فقد افتتحهما بهذين الحديثين wa hadithi izi bil hadith ya inma al a'mal bi al niyyat ya jibril alayhi salam hi yatuonyesha kwamba umhimu na daraja na faida kubwa ya hadithi hii wa hadith hadith abd al muhsin nani mekhusisha maelezo na kufafanua hadithi hii kwa kitabu peke yake kikubwa sana nimeelezea hadithi hii ya Jibrili tu kisa hicho kwa kitabu ambacho kwamba kimeelezea kimeelezea tu hadithi hii ya Jibrili. E, eh yake na wapokezi wake silsila ya wapokezi wake kisha na maana ya hadithi hii na ahkamu zinazopatikana katika hadithi hii ameandika kitabu tu ambacho ni kikubwa kwa kuelezea hadithi hii kwa hivyo hiyo kwa, kwa faida zaidi mtu pindi pindi anapotaka faida zaidi ni arudi katika kitabu hiko kingine. Faida ya pili au maelezo ya pili kuhusiana na hadithi hii ya Jibril ambayo insha Allah Taala leo tutata, tutata, tutataja tu nukta sita katika hadithi hii. Nukta, nukta ya pili <tose> tunayotaja ni kuwa hadha hadith huwa awwal hadith fi kitab iman iman min sahih Muslim Bile vile hadithi hii ndio hadithi ya kwanza kabisa aliyokusanya Imam Muslim katika kitabu chake hadithi 12112 katika kitabu chake sahihie hadithi ya kwanza katika mlango wa kwanza ambao ni mlango wa iman ametaja hadithi hii imekuwa ni hadithi hii ya Jibril alayhi salam waqad haddatha bihi Abdullah ibn Umar na kama tunajua kwamba kuna sababu an-nuzul katika ayati za Qur'an kuna sababu an-nuzul katika hadithi za Rasul sallallahu alaihi wasallam kuna sababu al -wurud. kuna sababu ya kile kisa au sababu ya kuja ile hadithi hadithi ikitajwa kunazo hadithi ambazo kwamba zina sababu kwa nini hadithi hii imetajwa kama vile kuna ayat ambazo zinakuja tunasema Sababu ya kuteremka aya hii au sura hii ni kisa fulani na fulani. Na katika hadithi hii sababu ya kushuka kwake au ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuisema ni kisa ambayo ilifanyika katika zama za Abdullah ibn Umar, kijana wa Umar ibn al-Khattab. Kisa hichi kimepokelewa na يحيى بن عمرو انا اسمع انا اسمع يحيى بن عمرو كان أول من قال في, في القدر بالبصره معبد الجهني كل هو انا mtu بصره كتشميج العراق mtu huyu معبد الجهني هو معبد الجهني هو اللي كان هو mtu wa kupinga masuala yanayofungamana na kadari kupinga masuala yanayofungamana na kadari tunajua katika misingi iman, ya imani ni kuamini kadari ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala ya khairi na ya sharri yani katika maisha yetu yale tunayokutana nayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala maisha yako yote kutoka mpaka kifo kwako yale yote ambayo kwamba utakumbana nayo katika hisia yako e, katika ajali yako e, katika mji utakaozaliwa ndani yake ashaelezea yote hayo ishapangwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kila mtu kwa hasa yake na kwa dhati yake hasa katika hadithi hii katika kisa cha kuthibiti hadithi hii ni kwamba ma'badul juhani alikuwa anapinga kadari haamini kwamba kuna kitu kinaitwa kadari ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaona kwamba kila jambo ni lazima yani kwamba jambo ni lazima vipi mtu anapokuwa mgonjwa hutetemeka kwa hiari au kwa nguvu yani bila hiari kama tunafahamiana kwa Mtu anapokuwa ni mgonjwa malaria kwa mfano utamkuta mtu yule kwa sababu ya maradhi anatetemeka bila hiari bila kutaka kwake bila uchanguzi wake na hiyo ni athari ya ugonjwa sasa huyu bwana Ma'badul Johani alikuwa anapinga kadar, na kuwa yale yote yanomfikia mwanadamu katika maisha yake katika dunia hii ni mambo ambayo ni lazima tu yamtokee atake asitake kama vile mgonjwa hawezi kujizuia kutetemeka pale anapokuwa ni ana maradhi basi na huyu ambaye amepangiwa kadari yake katika katika huu pia hana hiari katika maisha yake hawezi kupinga kile alichopangiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ikiwa amepangiwa kuwa ni muovu basi lazima atakuwa ni muovu ikiwa amepangiwa atakuwa ni mtu mwema lazima atakuwa ni mtu mwema hii ni katika itikadi ya baadhi ya watu ambayo ni kinyume na itikadi sahihi ya Kiislamu. itikadi sahihi ya Kiislamu inasema kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Amempangia kila mtu kile ambacho kitakuwa katika maisha yake mpaka kufa kwake lakini kila mtu ana hiari ana uwezo wa kuchagua njia ya sawa au njia mbaya Kama vile tunavyochagua katika mambo yetu ya makazi yetu pindi unapopata kazi mbili moja ni bora zaidi na nyingine ni ya chini mshara wake ni dhaifu duni utakuta mtu anachagua iliyobora kwa hivyo mweziungu subhanahu wa ta'ala pamoja na kuwa amempangia mwanadamu yote atakayokuwa katika maisha yake tangu kuzaliwa kwake mpaka kifo kwake lakini akampa uchaguzi wa kuchagua mambo njia kheri au njia ya shari akitaka atakuwa mwema kwa kuchagua njia nzuri na kufanya yale aliwaamrishwa au achague njia ya upotofu kwa kuacha amri za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na hiyo haingii katika qadar kwamba ajitese kwamba mimi Mwenyezi Mungu amenipangia kuwa ni mtumuo Mwenyezi Mungu amenipangia ubaya huo ni uongo Kwa nini katika maisha yako wewe unachagua mambo mazuri kisha katika mambo ya ibada na mambo ya taa'at useme Mwenyezi Mungu alichagua nisi swali Mwenyezi Mungu alinipangia nisimuabudu vipi kwa nini wakati mbao kwamba wewe katika mambo yako ya riski unajitahidi unatafuta sababu za riski yako kwa njia ya bidii na kujitahidi sana unachagua njia ya sawa mbona mtu aje akijilaza njiani pale aseme kwamba ikiwa nimeandikiwa kufa leo basi nitakufa ikiwa siko nikiwa kufa sitakufa Hamna jambo kama hilo kwa hivyo kadari ipo lakini uchaguzi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametupa sisi asa huyo mabadil johani aliyokuwa katika mji wa basra iraq alikuwa anapinga kadari ya mwenyezi Mungu anasema hakuna kadari hakuna kitu kama kadari ni kuwa hakuna na kila jambo halina khiyari. Lili lile kwamba Mwenyezi Mungu ashakuandikia katika maisha yako wewe utakula riziki kadha utakuwa maskini wewe hautakuwa ni mu'min, ama utakuwa ni mu'min. hayo Mwenyezi Mungu aliyokuwapangia ndio hivyo mpaka mwisho wako hakuna lingine lakini hii si kweli si kweli kabisa ni maoni ambayo kwamba ni mapotofu kwa hivyo yahe bin ya amr asema, mtu wa kwanza kutaja mambo haya bas huko ba, basra katika miji ya iraq ni maabadi al-jahani basi tokati ya azma tufate kujua twende tukawaulize msahabu mtume sallallahu alaihi wasallam na hii inaonyesha hawa huyu mabadhil juhani na hawa wawili kina ya'mur na mwenzake hamid bin abd alrahman alhumairi hawakuwa nani alhimyari hawakuwa nani hawakuwa ni masahaba hawa ni matabi'in waliishi katika zama moja ya iraq wote hawa ni watu ambao wana shughulika na dini wanangangana na dini lakini huyu Muhammad ameleta fikra kama vile tunavyosikia kwamba tunaweza kukaa hapa tukasia kuna watu wanasema kuwa kuna, eh, kuna sala la kurejesha khilafa ya, ya dini kwa kuinua bendera kadha wakadha na kujitahidi katika njia kadha wakadha ambao ni muhizz tahri tunasikia mambo kama hayo na ineneea na watu wanajitahidi katika mada kama hayo sasa katika media ya Iraq kulikuja masuala haya ya kader na alioleka masuala haya alikuwa kiiitwa mabuduul juhani asahauma tabui wawili hawa walikuwa katika njia ya sawa wanahisi kwamba maoni haya ya kupinga kader si hayaungani na misingi ya dini ambaye ni yahya bin ya'mur na hamid bin abdurrahman alhimyari hawa wawili walikuo wanamuona huyu mabati al ni kama amekuja na rai isiyokuwa isioafikiana na dini wakasema sisi tutatoka tutakapokwenda haji tutawatafuta tuta mtafuta mmoja katika masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam basi tulipotoka siku moja tunakwenda kwa katika hija au umra tukajiambia tukazungumza tukambiana, mimi na mwenzangu ya ibn amr na hamid bin abdurrahman tukambiana kwamba Tukimkuta mmoja katika masahaba Mtume tutamuliza kuhusiana na rai ya huyu maabed Je haya anayoyasema kuwa hakuna kadari ni kweli? Asema tukafika Madina na Mwenyezi Mungu akaturuzuku akatuafikia tukakutana na nani na Abdullahi ibn Umar ambaye ni mtoto wa mpokezi wa hadithi hii yetu ambayo Asema Anasema tukafikia kuonaana na abdullahi bin Umar bin al akiingia msikitini faktnaftuho ana na sahbi tukumbatia tukavamia tuka, tukam manake tukamsogelea karibu sana mmoja akao upande wa kulia na mwingine akandoa kushoto kisha anasema Yahya na nikajua kwamba mwenzangu ataniacha mimi nimuulize muulize Umar kuhusiana na swala ambalo tumekuja kutaka kumuuliza kwa hivyo nikamuuliza يا ابا عبد الرحمن يا يا ابا عبد الرحمن انا مكسوديه عبد الله قد ظهر قبلنا ناس ويتقفرون العلم حقيقه ketika miji ya basra kuna watu ambao wanasoma qur'an vizuri wako tilawa ni wazuri katika ilm wanajitahidi katika ilmu Ila tu wa tawah wa madai ambayo hatuna uhakika nao tunakuja kukuuliza ewe Abdullah ibn Umar Wanadai kuwa an la qadar kwamba hakuna qadar wa an al amru na kuwa kila jambo Mwenyezi Mungu amelipeleka kwa nguvu vile anavyolitaka Liwe, hakuna khiari hakuna mtu ana khiyari ya kuchagua kwamba uzuri ama ubaya kuwa mwema au kuwa muovu kila mtu kila alichoandikiwa ndio lazima awe hivyo hivyo akasema Abdullah ibn Umar kupinga jambo hilo akamwambia fa idha laqaita ulai ka akhbirhum anni bari'um minhum wa annahum bura'a minni utakapowaona watu hao mtakaporudi huko Iraq Basra mkawakuta watu hao basi waambieni kuwa mimi niko mbali na wao siamini kama imani yao na siwapendi watu hao na ninawapinga bali na wao wako mbali na njia yangu na imani yangu waladhi nafsi Abdullah ibn Umar biyadihi na apako Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye nafsi yangu imo mwake na hapa kwa Mwenyezi Mungu kwamba leo mmoja wao atatoa mfano wa mlima Uhud mlima mkubwa atoe dhahabu sadaka tu anatoa sadaka ambao ni ya dhahabu ukubwa wake ni sawa na jabali Uhud Mwenyezi Mungu hata kukubali kutoka kwake mpaka aamini qadar mpaka aamini qadar Kule kupinga kwake kadar, hata kama anaamini nguzo zote zingine za imani lakini anapinga kadari basi hilo tu latosha kuwa asikubaliwe imani yake asikubaliwe sadaka yake ataregeshwa matendo yake na wala haitakuwa ni kukubaliwa hii ndio kisa cha kuthibiti hadithi hii asemwa asemwa Sheikh Abdul Muhsin kisha Abdullah bin Omar akatoa hadithi dalili ya kuonyesha kwamba mtu asioamini qadar mtu asiyokubali qadar yeye hatokubali matendo yake na kuwa ni misingi ni msingi katika misingi ya iman akamtajia nini akamtajia hadithi hii ya ya babake ambao kwamba asem akasema hadathani abi babaangu alinihadithia kwamba ndio Umar bin al-Khattab ambaye ni khalifa wa pili katika ulama wa kisha akataja hadithi hiyo kama tulivyosoma hapo awali hadithi yote kijumla kutoka mwanzo mpaka mwisho kwa hivyo kesahii ki natuonyesha kwa nini hadithi hii ya Jibril imetajwa na kuwa sababu ya kutajwa au ya yani ya kupokelewa hadithi hii ni kuwa kuna watu walikuwa wakipinga kadar Wa hivyo Abdullah ibn Omar akataka kuitaja hadithi hii kutoa dalili Kuthibitisha kwamba maoni yao hayako sawa ndipo akataja hadithi hii. Na hapa tupata faida pia vile vile kuwa bid'ah ya kadaria kwa sababu kadaria katika kila watu wanaosoma kila oleo kwenda madrasa wanasia qadariyah qadariyah maneno hawa ni watu wanaopinga kadari. Hai jana ilianza tangu zama za maswahaba ilianza tangu zama za maswahaba na bid'a a. kwa hivyo leo tukiambiana kwamba hii ni bid'a hakuifanya mtume wala hawa hawakufanya na pia hii bid'a ya kadaria ilifanywa na matabiin. katika zama za masohaba na katika matabiina kunao ambao walikuwa na shauku kwamba hili swala tunahisi kwamba haliendani na dini haliendani na dini kwa hivyo wakawa ni wenye kwenda kuuliza jambo hilo ambao hii ndio wajibu wetu sisi wajibu wetu ni kuuliza katika mambo ya dini tusijifanyie mambo tu tusije tukaingia katika hatari kama walivyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun ta wulizani wenye kujua ikiwa nyinyi wenye wenye utajio wenye ilmu ikiwa nyinyi hamjui kwa hivyo bid'atul qadariyah ni katika bid'a mbaya iliyodhihiri katika hizo zama za masahaba na yaonyesha wazi ukali wa ibn umar alipoipinga na pia katika faida tunaoipata ni kwamba mwanachuoni ikiulizwa swali atakiwa atoe hukumu yake pamoja na dalili alipinga sala hilo akasema hii hilo ni kosa na akataja dalili Kama nilivyosema nitataja sita tu nukta ya tatu ambayo tunahitaja ambayo ni fupi tu katika hadithi hii ni kuwa hadithi hii ya Jibril pia ni dalili ya kuwa malaika wanakuja kwa watu kwa sura ya watu Malaika kuja kwa binadamu kwa umile la binadamu Ingelikuwa katika ulimwengu kuna malaika Wangelikuja malaika kwa sura yao lakini ilipokuwa duniani watu ndio walioko Mwenyezi Mungu wa taala malaika huja kwa sura ya watu na hii imekuja katika Qur'an katika sehemu mbalimbali mfano alivyokuja kwa eh, alivyomjilia Mariam alikuja kwa Mariam kwa sura ya ya binadamu Vile alikuja walikuja malaika wengi waliokuja katika, katika zama za Ibrahim alayhi salatu wasalam na pia katika zama za Lot walikuja katika sura na muoneleo ya wanadamu na wao malaika wameumbwa kutokamana na nuru lakini wana uwezo wa kujibadilisha wakaja katika sura ya watu kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu subhanahu وتعالى وكاد كنيومه نماومbile walombwa nayo سبحانه وتعالى اسماه خصوصا مع الملائكه في سوره الحمد لله فاطر السماوات والارض شكرا ني زوته ناسifa zote njema ni zake أرض muumba wa mbingu na ard ja'ilal malaikati rusula kunao walonamba mbawa moja, na wengine mathna wana mabao mawili na wengine mabao matatu na manne, yazidu fil khalqi ma yasha na anazidisha katika viumbe katika katika kuuumba na kuuzidishia katika katika umbile kama anavotaka yeye Mwenyezi Mungu na imekuja katika sahihih Bukhari na Muslim kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuona Jibril na atakuwa mbawa mabawa sita. lakini hapa katika alikuja jibril kwa mtume katika hadithi hii alikuja kwa maumbile ya ya mwanadamu nukta nne ambayo tunapata katika hadithi hii fi maji' jibril ila rasulillahi Alikuja akiwa amevaa mavazi meme sana, Nyele, nye usi sana. amekaa pamoja na msahaba zake, akapasua ndani yao akakaa mbele ya Mtume sallallahu alaihi Kisha akaanza kuuliza yake. Na alipokaa mbele ya Mtume, alika kama tunavyokaa katika tahiyatu. Akaweka magoti yake karibu na magoti ya Mtume sallallahu Kisha akaweka mikono yake kama tunavyoweka katika tahiyatu juu ya mapaja yake mbele ya Mtume sallallahu Asema Sheikh Abdul Muhsin katika kikao chake cha, cha cha cha Jibril alayhi salamu mbele ya Mtume inabainisha adabu ya wanafunzi mbele ya mwalimu wao na kuwa hiyo hiyo ni jambo la kwanza hapo tumeona katika adabu alikuwa nayo ni usafi kwa sababu alikuja rafu vazi sana, na vazi meupe sana inamaanisha nini usafi na nywele nyeusi sana inamaanisha nini alikuwa bado ni kijana ana nguvu bado ni kijana hana uzee. Kwa hivyo elimu utafutwa katika nyakati za ujana. Kisha alipokuja mpaka akakaa ya sallallahu alaihi namna alipuka, na namna alivoweka miguu yake na mikono yake yaonyesha wazi kwamba alikuja kwa adabu kubwa. Faida ya pili ya mbuku mba tunapata pia vile vile katika nukta hiyo hiyo ya nne ni kuwa anasaila la alama umuorin yajehu hukmha au hukmha mulijadi hapasi kuuliza tu kila kitu anachokijua wewe yani waweza kuja kuuliza swali si lazima swali unalokuja kuuliza uwe haulijui tu kwamba kila ulichokuja kuuliza mbele kwa, kwa mwalimu wako kwamba au kwa yoyote ambaye kwamba anafundisha ukoja kuuliza swali Si lazima lile swali iwe wewe haulijui. Si lazima uulize kitu ambao kwamba hujui. Waweza kuuliza kitu unachokijua kwa malengo ya kuwafundisha wengineo. Bal inadka lahu an yas'al ghayrahu wa huwa alim bil hukm li yasma al hadiruhu. Bali aulize swali ili wengine wafaidike. Kwa mfano utakuta watu pengine hawajui namna ya kutawala. Namna wanapotawala wanatawala kimakosa. Wanapotawala kimakosa ukaangalia kwamba watu hawa ndio wamfundisha vipi namna ya kutawala. Nikiwaambia kwamba mtawala makosa ima kwa sababu ni kati ni kati yao mimi ni kati yao na pengine tunakaribiana kiomri huenda hawatonisia. Kwa hivyo Wacha niulize swali hili ili watakapojibiwa wapate kusoma pamoja na kuwa wewe wajua kutawadha. Kwa hivyo kauliza uh, usali nauliza namna ya kutawadha vipi namna ya kutawadha? Kwa hivyo pale inapoelezewa na wale wapo unajua kuwa watapata kupata majibu majibu ya lile ambalo hawalijui katika masala ya udhu. Kwa hivyo siku zote siko mbalazima lazima uulize tu peke yake kile ambacho kwamba hukijui waweza kuuliza kitu unachokijua vizuri kwa lengo la kuwafundisha wasojua sio na ndio sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema huyu ni Jibril amekuja kuwafundisheni pamoja na kuwa Jibril ndio hakufundisha Jibril alikuja kufanya nini kuuliza masali alikuwa akiuliza nini uislamu nini imani nini ihsani nini alama za kiyama kwa hivyo mtu apaswa kuuliza maswali hata kama anayajua ili apate kuwafundisha wale wenzake Katika nukta ya yake aliposema Jibril ya Muhammad ewe Muhammad akhbirni na uislamu uislamu faqaala rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam antum sallallaahu alayhi wa sallam kasema alislamu an tashhada alla ilaaha illallah wa islaamu ni shahidiyeku kuwa Hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki illa munyeezingu moja tu islaamu ni ushudie kwa moyo wako na utamke kwa ulimi wako kuwa Hapana pana apasaye kuabudiwa kwa haki illa mungu moja tu na kuwa Muhammad ni mtume wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa watu wote. Watakiama sala kisha pia vile vile katika Uislamu baada ya kutimiza nguzo ya kwanza, nguzo ya pili, usimamisha sala na utowezaka nguzo ya tatu, nguzo ya nne, ufunge mwezi Ramadhani kisha uhiji katika jumba la Al-Kaaba iwapo utaweza kufanya hivyo. Mtume صلى الله عليه Akajibu alipoulizwa kuhusiana na Uislamu akajibu kwa nukta hizi tano au nguzo hizi tano. Na hapa ukiangalia kwa makini sana vyote vilivyotajwa ni mambo ambayo ni ya dhahiri yote so, sote sisi tunaona. Mtu kwa Kiswahili mtu ukifunga anaonekana, mtu kidhajji anaonekana. Mtu akitoa wazaka anaonekana ni mambo ya dhahiri si mambo yao yanofichika ni mambo ya kowazi. kwa wazi kwa hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam alipoulizwa kuhusiana na Uislamu akataja mambo ambayo ya kwa wazi kwa kila mtu akasifu katika Uislamu katika zile nguzo ambazo zinaonekana na kila mmoja na alipoulizwa kuhusiana na iman, alijibu kwa mambo ambayo yamefichika kwa mambo ya moyo Uislamu akataja kwa mambo ambayo tunaona swala zaka somo na haji lakini imani akataja kuwa ni mambo ya ndani kumwamini Mwenyezi Mungu na malaika wake na siku ya mwisho na tambu yake na mitume wake na kuamini kadari yake yote ambavo ni vya kiimani ndani ya, ya ya moyo wa mtu asema Sheikh Abdul Muhsin he uislamu ni katika nikitakalafi ni yambao inapotajwa uislamu na imani uislamu itakuwa maana yake ni matendo ya dhahiri kama sala, zaka somo haji kuwafanyia wema wazazi wawili kuamrisha mema kukataza maovu uislamu utakuwa ni yale matendo ya dhahiri yote ambayo kwamba tunajua yanaonekana na imani itakuwa maana yake ni yale mambo ambayo yanafungamana na na mambo ya ndani yanayofungamana mambo ya ndani yaani haya mawili yakitajwa pamoja ikiulizwa nini imani na nini uislamu na zote zikatajwa katika sehemu moja inakuwa maana yake ni tofauti lakini zinapotajwa tofauti, yani tofauti ikatajwa tofauti uislamu peke yake uislamu ukatajwa peke yake inakuwa imekusanya zote mbili ina maana ukisema kwamba yule ni muislamu amekusanya uislamu na imani na unaposema yule ni muumini maana yake amekusanya imani na uislamu lakini utakaposema hawa ni waislamu wa muumini wa ina maana umewapa daraja mbili kwa hivyo si kila muislamu ni muumini wala si kila, na, lakini kila mu'mini ni muislamu si kila muislamu ni nani ni muumini na, si, lakini kila mumin, kila muumini ni muislamu kivipi nikiweka wazi zaidi ni kuwa uislamu ni mambo matendo ya dhahiri na daraja yake ni chini ya iman Anapozidi kuwa mtu ni mzuri sana katika dini yake anapanda mpaka katika daraja ya iman kwa hivyo yule aliye katika daraja ya iman ako na daraja ngapi 2 kwa hivyo ye ni, mu e, e, ni muslim muumini lakini yule muumini huyo atakuwa ni muslim muumini lakini yule ambao bado yuko katika daraja ya kwanza bado hakifikie daraja ya pili kwa hivyo huwezi kumuita nani muumini lakini hayo ni katika matendo ya nini ya moyo imani ni ya matendo ya moyo ambayo huwezi kujua huyu ni mu'min ila unamuona katika msitini um, unamuona anasali eh, swala tano anafanya katika matendo mema unajua kwamba utamhukumu kwamba ni mu'min wallahu aalam biimani Tuko pamoja kwa hivyo ikitajwa uislamu peke yake inakuwa imekusanya imani na uislamu na inapokutajwa wa islam peak yake pia inakuwa imekusanya zote mbili pia vile kwa hivyo hizi ni katika lafzi kama alivyotaja shaykh Abdul Muhsin bin Abbad al-Badri wa islamo kitabu pekee yake maana yake inakuwa ni al-istislamu lillahi bit-tauhid wal kujisalimisha kwa Mwenyezi kwa tauhid kwa kumpokeesha na kunyenyekea kwake kwa kufuata amri zake kwa kutii yale aliyokuamrisha na kujiepusha na shirki na washirikina Uislamu wanake nini ni kujisalimisha kwa Mwenyezi Mungu kwa Mwenyezi kwa tauhid kwa kumpokeesha kumwabudu yeye peke yake na kufuata amri zake kutii amri zake ki. kisha naku, jibusha, unajibushanaw, unajibushanaw, nashirki, nashirki nahi, nama, na kujiepuksha na shirki wale nao na yao na shirki na washirikina hiyo wa na ni kukiri huwa ni kuitakidi kwa moyo wal-qawlu bil na kutamka kwa ulimi wal-amalu bil na kutenda matendo diozi urrahman Imani inazidi kwa kumti mwenyezi na inapungua pale unapomuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo kwa, kwa maelezo hayo, kwa definition hii ni kuwa imani ina ni kubwa kuliko Uislamu. Ingawaji pamoja na hivyo ni kuwa zikitajwa sehemu tofauti tofauti zinakuwa kila moja imekusanya ile nyingine. Ukisema Uislamu inakuwa imani iko ndani yake na ukitaja imani uislamu unakuwa iko ndani yake Bila bila nasema waawalu al-umuri allati fusira biha al-islam shahadatu alla ilaha illa Allah wa shahadatu anna na jambo la kwanza ambalo amefasiri nalo Uislamu Mtume Muhammad sallallahu alaihi alipoulizwa nini Uislamu akataja kwa shahada mbili shahada ya Allah ilaha ila Allah na shahada ya anna Muhammad rasulullah akasema hizi shahada mbili zinafungamana zimeshikana ni zimefungamana kabisa na kushikana na hiyo ni lazima yani kwa kila anayetaka kuwa Muislamu awe ni mwanadamu au ni jini, lazima ai atham haya mawili tangu alipotumilizwa mtume yani hii ni umma ti muhammed mtume mpaka siku ya mtume kana atakuwa ni katika watu wa motoni kwa sababu mtume nafsi na apa kwa munyezimu kwa nafsi wake la la yasma'u bi min hadhihi al ummah yahudiw wala nasrani thumma yamutu walam yu'min bil ursiltu bihi illa kana min ashabin na'i asema mtumu sallallahu alayhi wasallam la hapo kwa mwenyezi nafsi yangu imo mikononi mwake kwa hatusikia habari yoyote katika ummati huu tangu yoyote mtu hatusikia yahudi au ثم يهود كشاء اخر halikuwa hajamuamini mtume sallallahu alaihi wasallam hajamuamini haja yale mtume illa kana min huyo atakuwa watu wa motoni huyo atakuwa watu wa motoni na maana ya an la ilaha maana yake kwamba hakuna kwa, kwa haki ukisema tu yake hakuna muumba ila ni katika kachamaani ambayo kwamba ni lazima lakini hujaipa haki yake haki yake ni kwamba hakuna kwa kuabudu kwa haki ila ni Mwenyezi Mungu tu nayo na ndio kalimatul ikhlas ambayo imekusanya nguzo mbili nguzo ya kwanza imekusanya ni ithbatu e, imekusanya nafyun kukanusha Kisema la ilaha Hakuna anapaswa kuabudiwa. Kwa, kwa haki. La ilaha. hakuna Mungu anapaswa kuabudiwa. Kisha unaihusisha yote kwa Mwenyezi Mungu ila Mwenyezi Mungu mmoja. Hizi ni ngapi? 2. Hakuna anapaswa kuabudiwa. Umepinga kabisa na lao utasimama hapo hiyo ni kufuru lao utasimama, ukasema hakuna anayepasa kuabudiwa kisha ukasimama hapo tu utakuwa mikufu kwa hivyo hiyo ni nguzo ya kwanza ya kalima hii na nguzo ya pili ni ifbath isipokuwa munyezingu piki yake illallah isipokuwa munyezingu piki yake na maana yake ni kwamba Usimwabudu yoyote isipokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na umwepushe Mwenyezi usim, Mungu ama usimlinganisha Mwenyezi na viumbe vyake ukamwabudu kiumbe. Na ni dhulma ilioje kumsawazisha kumwabudu Mwenyezi na pia ukaona kwamba kuna kiumbe ambacho kina nguvu kama Mwenyezi ambacho kiumbe hicho hakikuumba hakina nguvu hakina hakitokuuliza siku ya kiyama katika masanamu makaburi majini wote hao ni viumbe hawana lolote kwa hivyo wewe kwenda kumwabudu, kumwabudu hao ni dhulma iliyokubwa sana sana sana na maana ya shahada anna Muhammad rasulullah ni kuwa maana ni apendwe kuliko mapenzi yote ayuhabba fa kwa kuli, kule mahbubu apendwe mtume sallallahu wa wasallam mapenzi ambayo ni juu ya mapenzi yote na atiiwe katika kila alichoamrishwa na watu waache kila alichokataza na watu wakubali na wasadikishe habari zake alizoelezea le alizosema sawa sawa ni habari zilizopita katika umma zilizopita Nyumati zilizopita au habari zinazokuja auzi lazilizo wakati habari zinazokuja ni habari za siku ya kiama habari ambazo za yajuju majuj habari za za za msihhi dijal na habari za ghaib habari zote upate kusadikisha na sheria yote kijumla hii ni katika maana apendwe kuliko, kuliko kila kiumbe pili awe ni mwenye kutiiwa katika kila alichoamrisha ya tatu watu wakatazike na kila alichokataza ya nne awe ni mwenye kusadikishwa katika kila alilosema habari zote zilizo nazo sawa sawa zilizopita katika umati zilizopita habari za za, za maanbiya kuanzia adam alayhisalam au habari zitakozokuja katika siku ya mwisho siku ya kiyama na kama ilivyo katika hadithi hii tumeona kwamba ametaja alama za kiyama alama za kusimama kiyama kusadikisha habari kama hizi au habari ambazo zipo zinaendelea yote haya upate kusadikisha na vile vile wa ayyubadallaha tiqan lima jaa bihi min alhaqqi walhuda na pia aabudio munyzingu kulingamana na vile na ikhlasi katika sallallahu katika kila jambo ndiko rasulullah katika nukta na لا حديد وكل عمل يتقرب به إلى الله لابد أن يكون خالصا لله مطلقا لسنه رسول الله ومطابقا لسنه النبي صلى الله عليه وسلم فإذا فاذا فقد الاخلاص لم يقبل العمل لقوله عز وجل وقدمنا الى ما عمل من عمل فجعلناه هباء منثورا وقوله صلى الله عليه وسلم من انا اغنى شركاء الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيره تركته هو شركه na katika kama ya kukubaliwa matendo ambayo yatakuja matendo ambayo kwamba umetajwa katika zile nguzo za Uislamu asemeshwe Abdul Muhsin lazima katika ibada yako ili ikubaliwe kwa Mwenyezi Mungu utimizie masharti mawili nayo ni ikhlas na mtaba ikhlas ni kwamba ufanye kwa ajili ya Mwenyezi tu na mtaba ufuate sunna ya Mtume صلى الله عليه وسلم maneno yake unakufanya ibada yako fanya kwa ajili ya Mwenyezi ukifanya ibada yoyote ambayo unatakatawabu ndani yake usifanye kwa sababu ya kumridisha fulani usifanye kwa sababu ya kutaka za fulani fanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na namna unavyoifanya uifaje kulingana na, na alivyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam ikiwa ni sala sala yako iwe ni sawa na sala ya Mtume Mtume ali alisali tuangalie ya sala yake ilikuaje hapo ndipo utakuwa unafanya jambo ya mwisho tukimalizia katika hadithi yetu ataja qala sadaqt alisema kwamba jibril baada ya kuuliza na mimi nikusema uslamu akatajiwa uslamu ni kadha kadha kadha nguzo zile tano zilizo tajiwa mwisho jibril akajibu akasema sadaqta umesema kweli fa lahu yasalu huwa sadidka tukastaajabu kwamba huyu bwana amekuja hatumjui Amekuja akauliza maswali kisha baada ya kujibiwa akasema umesema kweli uislamu ni hivyo ulivyosema Wajhu taajabu hii yaonyesha kuwa mtu anapouliza maswali huwa kawaida hajui kile alichouliza anataka kujua kutoka kwa yule aliyemuuliza sasa huyo anauliza na huku anaonyesha kuwa yaonyesha kauli yake kule kusema umesema ukweli yaonyesha kuwa anajua kile alichouliza Kwa hivyo hii inarudi kachadokta niliyotangulia hapo awali kwamba eh, mtu hapasi tu kuuliza mambo anayojua anaweza kuuliza jambo mtu hapasi kuuliza yale asoyajua bali anaweza kuuliza yale anayajua ili kufundisha watu wapate eh, ilmu kupitia salilah Insha leo shokuone nyiko komea hapa katika nukta hii ya sita na taradhi ya darasa itakuwa ni mufid na shokuone nyiko endelea katika uki ya barakallahu fikum subhanakallahu wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk